Goizuntan gure gomita begonia uarte, egunon? Egun egunon eta eskarretaskoa behitzagatik. Eta Mikel Zuluagarikin begoña uarte, a atxilotuak izan zinezten, joan den hastean Greciana. Erran behar da, sortzi errifusatu, eskalegirat, ekartzerat, xaiatu zinez dela, entxaiatu Eta hortarako, legez kampo delako a atxilotuak izan zizte. Bueno, gure ekin zan, nolabatio zan da, badago, kontu, kontextualizatuta edo bezen marko asko ze zabalago batean, non, e, bueno, pues bien de errepuziatoren e, e, inguruko jende asko dabilen, eza, plataforma zabal, zabal batean, egin batez, bueno, e, ongetorri errepuziatuen ingurun, baina ekintza za, horre baldin badago ere kontextualizatuta guk egina da, noski. eh Eta, bueno, pues eta Puzle gende askodauen ekarpenori arvizatuen alde egiten ari den eta horretan gogai gu, da pieza txiki bat, osea puzle handi horretan, es. Eh? Ta bueno, pues gogai da ze, Europak e, egin duen mugetan Arresi handi horretan, pues harriko skor bat kentzea Arresi horretatik, es. Eh? So, sortzi pertsonengarate joan zinenten, sortzi pertsona onarate kagina dizen itzusten. E, nola aukitu dituzuen, nola aukeratu dituzue pertsona horiek? Bueno, e, ba, izan bai, saltu da jendea askotan ondari etorri dena eta ibili dena eremu eserrinetan eta, bueno, pizkat horrela. Ezin dugu ez ta ere zehaztu gehiago astu geihago, ez. baina bueno, da e, e, gutuz personalki eta... Karri, no bueno, la eta ikusi ikusi beharrak baita eh, ere bere egoeratz, bueno, aztertua, ¿es? Atziruketa eta bueno, que hago, geiago sin disotesan. Bueno, atziruketa intzina, ainitz denbora, ainitz egun pasatu zinuten grecian. Ez, ez, bueno, ni yo intse justo mi, mi eh concreto que ni ya ntsen, eskata pues, horretik. Que bueno, emen eh, Hemen ere badago jendea horren inguruan e, hemen ere nola bat ezan badago sare zabal bat, puzle horretan ere parte hartzen duna, eta bai, bueno, lag, laguntza. Eh? Ni adibetzen horren justo aurretik ba, oporral mitu lako, baina bueno, pues, nahiko prestatuta zegoen, bai, a, aneta bai hemen, oza babestut. Nola bat ezan ba, ba guardazol bat horrean, Gainetik, ez? Komunikazio uh -huh. ekintza bat egiteko asmoare bazela, haipatzen zigun, aztenuntan e, iba jarbi de kasetariak, hori eh, gresian den kasetariak. Nola egiteko hazen hori, behin eskualegirat etorrieta, uh -huh. ze pentsatu hazen egitea? Daim. Ba, bueno, kunozki, ekintza e, e, burutzea bensatzen minun, eta gainera gure lehenengo nolabateko frustrazioa eta mina eta sufrimendua izan zen, e, burutu e, ez izan, ez, ez bakar eguren gati, baizik eta, oza, haien gatik, aiek, oza, haiek jarri zuten iluzioa horretan, eta, eta elguru zen aile gatzea, bat zentoki bat, e, txerrural bat, e, bizkaian, bizkaian, bizkaian an, e, Restatuta haien harre eta egiteko, engelditzeko, eta edo erfusatuen inguruan dauen plataforma zabal horrek e, mugitu behar zen, eta mugitzen ari zen ja, pos, bai udaletzekin, e, zerbait lortzeko edo baita kooperatiba batzukin, eta horrela, bat e, e, lana edo e, bilatzeko, baina hori izan behar zen, bizarren pauso poliki-poliki egiteko, eta ongi, eta, e, eta ondoren ateran, publiko kiesatzen egiten ari garela holakoak eta harrera egin dariagula jente hau wei, eh. Ariskuetaz ariskuetaz jakinan zinezten, atziluketa nola iraganda? Ba, baloski, osea egin ginu gure e, bideo hori ere, e, nola batie gure gain hartzen ekintza, e, ez baginekin datzaiteke lambre diren ez e, e, pentsatzen, baina bueno, pasagoan eh probabilitate debate, eta ba, hombre, gine, baginekin ere e, refugiatuak segurazki aziloa eskaera izan da, gutxiko zituztela, eta, bueno, bede, itzuliko zitela, zehudentokitak, eta gurea, e, e, baita ere oso aztertuta zegoen, zen, bueno, badago, dire, e, direktrize bat de zela, erotzen dut, ezaten duna, gende agarraiatzea, erronizatu agarraiatzea, giluaren trukeia izan gabe, eta humanitario arrazuiekin, ba, ez dela punible izango. Bagineki zerbait bat, jota tukozitzaigula, baina ez dela oso pun... Oza, gogorra izango. Eh? 2 mila euro bakoitzak pagatu eh, atxiroga aldiaren bukatzeko, orain izanen da hauzi bat, izanen da bai, bai. seguida bat izanen da, zer izanen da? Bai, ba, ikaitetan, gugorein nola batxea gaude azkaz eh, az es un provizionalean, eh, o esakit, edo. Eta hoan jiken ez dira paper guztiak egin, ez que bu burokrazia nahiko goz, luzea iretzaten ari da guretzat. Hoan jiken ez dugu horreindu, ez dugu horreindu, ez dugu horreindu. Ez eta dugu izan, eta ezakigu gaur edo biar burutuko den, baina, bueno, hemen gau der, eh, kale, oza, kalean, libre, eta, joan, eta behin horreinduta dermea, joan eitezkean dut, ez dugu azte buruan ja, Ionen eta egongo gara Epaiketaren zain. E, ikusten dugu Etorkinen egoera ba, Urbil urbila da Grizian eta Europako beste Errealde batzutan, Europako ateetan Baina berbada gure, gure, gure Karriketan ez dugu Gure begiz ikusten hainbeste oh, Ba, Bye. zuk urbiletik ikusirik uh, Zerko uh, unkitu zaituz? Zerk dozura lehen impresio yeah. ezala? Bueno, eh, nik ezagutu dudan Gegienet, ezagutu dudan tokia izan da ba, Oku dagoen bueno, hotel bat Familik dauden, eta bueno, Zoragarria da tokia, espazioso oso orson polita, Orson gian tolatu eta Zabakoitza o sea, baren okerere papera, Hume guzti da belkartza Eskolara joaten dira, usoko eskolara, eh, bazkarik ematen die, jende pasa basa, sortzireun bazkarik prestatzen diren, nero, hemen izango dira, pues, dira, bosteun persona, hotelean. Eta, bueno, hori da, gehien ezagutzen dudana, ez, baina, edo, -e, sumatzen, egin itzak lindak, eta, eta kooperante da, ja, finaldu dira, nago muetatik, eta horrela, ba, nola baki jendeak, bueno, ezak ari bizpeiru hilabetetako denbora dela egomeak e, e, uten tokian, eh? eta pasatzen da denbora eta denbora eta denbora, eta zailena egiten zailen zailena da etorkizun gabeko ezak itten da, noiz, eta ezin dute eraike etorkizuna, ez eh? eta hori hemen ere, nina guen tokian noten ere hori dortatzen da, ez eh? baldintza onak izan, barabirien deak zailatzen paperak egiten, zain, zain, zain, zain, eta Ez akitela, ez. Eh? Unan bukateko duten eh, luzen, nuza egiten adizai eta bezanimoa dagoetan, ez. Hau tatu duz, bai? Eta ipatun beharra dagoen da, ze arrera polita, baita eta eh, libre utze gintuzten, litzikotenean, ez, eh, gurekin zeuden errepuxatuak, ze polita izan zen, haien garrera gurekiko, ez. Eh? E, Naiz eta ez atera, eta nolako maitazuna adiedazten ziguten, hori egitea gatik, ez, nola eskertzen zuten eta nola batzuk ezaten zuten, zuek aterazte bukemen gelditu nahi dugu, ez, oso hunkigarria, ez, benetan, elkartasun nahundi ez umatzen da, eta horrela orre, eraiki behar dugu mundua, ez. Beraz, horako bat berriz egiteko prest? Bueno, bai, <laughs> <laughs> bai, bai, bai, bai, <laughs> bai, bai, benetan, egiteak eta ez eta ez eta eta, hemen egiteak, boz, oso esperienzia, ezak inolazan, nola definitzu, baina oso importante ezo, bezala, da, ea, A ezo, dia, eta nire bezala. Aberaz gai. Eta ez dakarik nirekiko, nik ere aiekiko, eta zer dago, eta gero. No? Egin daren nire zer batxe, ezak egin daren zer batxe. Ezaten nizot, gurea eh, da, ez dakit bat, harriko eskortxiki bat, edo puzleon eta kopiezat txiki-tsiki bat, ziren, egiten nire gauzat pila bat. Eta hori eskastu behar da eta, eta eta bizatu eta eta valoratu hemen eta han. Desobedientzia zibila aukeratu duzueen sustengoai ukanduzue eskuali egitik, eskuali jarrolaritza eta nafarroako gobernuaren ganik adibidez, baina ez dute sustengatzen uh, nunbait hautatu uh, duzuen moldea egin bidea Europako gobernuek ere dute deus egiten, uh, etorkinen emigratzailean laguntzeko beste alternatibarik ezote da? Es que, Nola batea desobedientzia, biurtu bat, resna, legítimo bat, betea erazteko aiek, eh, aiek edabakitako akordioak eta aldeak ere. Es que, Ez es dituzte betetzen. Ez es dituzte betetzen pertsonak iribrek eh, izan berri dela munduan zer, eh, ibiltzeko nahi duten bezala edo asilo eskatzeko eskubidea. Hori aiek ziretetako giza eskubideen deklarazitan onak utarago? Eta haien kutua ere orgun hori mugitu ararazzteko esoberdienza jo legko bat, hau modu pazifiko bat e, ni egiten ez duela eta e, e, eta nola batxe bultsatztzen duena hori aldatzea eh? eta mueta bueno, gainera honakoak egin dira askotan eh? e, historian eta esangun senttutzen garela Puzle horretan edo orzari horretan gauza txiki bat, eh? eta, banuratu, eta fokoa hori darren lanien la aridein jendearen gan eta rebusiatuen gan, eh? eta arazu horretan. Puzlearen zati txiki bat, zabainan zati garantitzu bat, beraz porxatu duzuela Begoña zuk eta Mikel Zuluagak. Mir ezkari gurekin izanik goizuntan eta bestaldi bat arte. Ezkarrik asko zuetan, yeah. zuek ere puzleontako piezaamdi bazaretea.